Sobara hadis yang ke-25 hadis Al-Khamis al Hadis al yang ke-25 An-Abidhar telah lewat siapa? Jundubi Junadah An-Nanasan Bahwasannya Manusia dalam Hadis Al-Berayarah Fukwala Al-Mhajirin Doa orang Fuqorat dari kalangan muhajirin. Min ashabi Rasulullah SAW dari para sahabat Rasulullah SAW. Kalau Nabi SAW mereka mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahabah ahli dustur. Ahlul Jusur Yaitu Ahlul Amwal Mereka yang memiliki banyak harta Bilujur Ayy bisawab al-kesir Dengan pahala yang banyak Jadi orang-orang yang memiliki harta benda yang banyak Mereka telah mendapatkan Pahala Banyak juga dalam nilai lain bagaimana? Bin Naim Muqnam Zaba' Al-Budisur al Bintarjad al-Ula wa Naim al-Mukim Iaitu derajad yang tinggi Dan kenikmatan yang kekal yang abadi Ini terjadi perbedaan antara riwayat Abi Hurairah Dan riwayat Abi Zar Misallu'na kamang nusalli wa yasumun kamang asum mereka melakukan salat sebagaimana kita melakukan salat mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa wa atasaddakun bi fudul amwalihim riwayah lain diperhatikan saya sama sendiri perhatikan perhatikan Muhammad perhatikan Karena ayat sebagaimana anu yatasaddaqun wa laq saddaqo wa yatikun Mereka mampu bersedekah, kita tidak mampu bersedekah. Mereka mampu membebaskan budak, kami tidak mampu membebaskan budak. Qol awal isyaqadji Allah lakum ma Bukankah Allah telah Sungguh menjadikan bagi kalian apa yang kalian bisa bersodokoh. Inna Bikulit Asbiha Sodokoh. Wa Kuli Takbirah Sodokoh. Wa Kuli Taqdimah Wa Kuli Tahliyah Sodokoh. Wa Lail Mafuf Wa Nahl Munkar Sodokoh. Wa Fi Ibuny Ahdikum Sodokoh. Bahasanya dalam setiap tasbih itu bisa sadaqah takbir juga bisa sadaqah setiap takbir tahmid juga sadaqah tahlil lain sadaqah pemerintahkan kebaikan sadaqah larang kemukaan sadaqah ribut eh, di sini adalah bisa diartikan adalah aljima bisa diartikan juga alfarj Naam al-fard. Na sul fard. Jadi kemaluan itu sendiri itu bisa sedekah. Kalau dia solatnya dia haduna syahwatahu yakun lahu ajar. Rasulullah di antara kita mendatangi syahwatnya, itu mendatangi istrinya. Itu bisa menjadi sedekah. Dia mendapatkan pahala. Kalau alaikum la wad'a fil haram alayhi wajb. Bagaimana pendapatmu jika kalau meletakkannya kalian meletakkannya di tempat yang haram yaitu perzina bukan dia juga menanggung dosa demikian ida batana fil halal kada lahu ajr demikian pula kalau dia meletakkannya di tempat yang halal itu istri yang sah ataupun budak yang dimiliki Maka baginya itu bisa Mendapatkan sadaqah Mendapatkan pahala dari Allah SWT Jadi hadis yang mulia ini Hirsut sahabah, hirsut sahabah Ala ala khair Jadi usaha sahabah Untuk senantiasa melakukan Kebaikan-kebaikan Dan di sini dikatakan dengan Al-Hibtoh Walay sal hasad Dikatakan ini al Bukan hasad al itu menginginkan Seorang menginginkan Sebagaimana orang lain Tanpa harus Menghilangkan kenikmatan orang lain Jadi misalnya Ada fulan yang tiap hari Bisa Membaca sepuluh juz Dan dia menginginkan Untuk tiap harinya bisa membaca sepuluh juz Inilah wiptoh Seorang bisa sotokoh Setiap harinya mungkin Sepuluh ribu Ia pun menginginkan Setiap harinya untuk bisa sotokoh Sepuluh ribu Ini namanya wiptoh adapun kalau Seorang melihat saudaranya itu bisa sedokoh 10.000 kemudian dia menginginkan untuk bisa sedokoh 10.000 tiap harinya dalam menginginkan juga temannya itu pangkrut usahanya sehingga tidak mampu lagi sedokoh ini namanya hasad dia ini hasad menginginkan hafalan fulan itu lenyap jadi kalau fulan hafalannya jelek itu dia senang. Sehingga dia nanti akan menjadi juara kelas. Ini namanya hasad. Ya demikian tidak diperkenankan. Hadana nah hitamhu misk wa fi zalika fal yatanafasil mutanafisun. Jadi lak mereka itu adalah ya, tempatnya dari misk. Jadi untuk meluangkan khabar ia dari misk yang harum. Farid dari kefaliyatana fasil Maka dengan itulah hendaknya mereka itu berlomba-lomba untuk menggapainya, mendapatkannya. Itu mendapatkan surga Allah semasa dalam surah Al Mutaffifin. Dan Maka Allah berfirman: khairat. berlomba lombalah Kalian di dalam kebaikan, limis lihara faliyamnir laamilun. Untuk yang semisal dengan ini, maka hendaknya mereka itu berlomba-lomba dalam beramal. Para sahabat, karena melihat orang-orang yang kaya itu banyak bersodokoh, maka sahabat yang lainnya juga menginginkan. Bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak Dan Rasulullah S.A.W menunjukkan Bahasa orang, -orang fakir pun mampu Untuk banyak bersyarakat Di antaranya dengan membaca tasbih Takbir, tahmid, tahlil Memerintahkan kebaikan, barang kemukalan Bahkan juga mendatangi istrinya Itu juga Mendapatkan pahala di sisi Allah S.W.T ia tidak ketinggalan. Namun dalam riwayat lain, bahasanya mereka juga mengamalkannya. Jadi di samping mereka banyak sosok mereka yang bersekutu Buddha, mereka juga melakukannya. Asalallahuladzimba li kefatullahi utihi menyasya. Itulah karunia ya Allah Ya Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah hendaki. Dari situlah akan terjadi perselisihan perselisihan mana yang lebih utama antara orang yang fakir yang bersabar orang yang kaya bersyukur yang fakir bersabar orang kaya yang dermawan yang bersyukur mana yang lebih utama sebagian mengatakan yang fakir yang sabar lebih utama sebagian mengatakan yang kaya yang bersyukur, bersyukur. nah ini yang lebih utama sebagaimana sabih Nah, Rasulullah menyebutkan, "Zalika fattullahi yutihi may yasha." Karena mereka juga melakukan kebaikan-kebaikan, Baca tasbih, orang-orang kaya pun Baca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, memerintahkan kebaikan dan larangan Nah. Jadi para sahabat, tatkala mereka memiliki harta benda, diletakkannya pada perkara yang baik. Bukan perkara yang jelek. Di sini ada tanafus berlomba-lomba dalam kebaikan. Alamun berlomba-lomba dalam masalah dunia. Para ulama menyatakan ini adalah melmuun atau sabuk fi adzunya melmuun. Berlomba-lomba dalam dunia itu tercela. Dari ini adalah yang pertama. Hadis Awf bin Marik Terdekat oleh Imam Makhwari Muslim Wallahi Ma asya'alaikumul faqr Demi Allah Aku tidak khawatir Tidak takut kepada kalian dengan kefakiran Walakin asya' Antum satwa'alaikum al-dunya Akan tapi khawatir dengan dibentangkan kalian itu dunia fatana fasiufiha kama tanafasiufiha kalian berlomba-lomba sebagaimana mereka berlomba-lomba fatuhlikakum kama ahlakahum kama ahlakathum fatuhlikakum kama ahlakathum kalian binasa mereka juga binasa. Tapi ini dal yang pertama. Berlomba-lomba dalam masalah dunia Itu menjadikan kebinasaan Bukan kefakiran Yang paling Rasulullah SAW takutkan, Tapi yang ditakutkan adalah dengan terbukanya dunia Sehingga manusia terus berlomba-lomba Dalam mencari dunia Yang mengakibatkan mereka itu binasa Dan ini adalah hadith Al-Qudri Kalian sudah hafal juga Yang akan lima musim Inna dunya hulwatun khadirah. Nah, sebutnya adalah dunia itu hulwatun khadirah. Siapa meneruskan? Ha? Ada yang menghafal belum? Ada yang Nah, inna Allahu mustaghfirum fiha, mustaghlikum fiha. Dan nah, semuanya Allah telah menjadikan kita khalifah di dalamnya. Fa kaifata juru khalifah tak malun. nisa. Fa inna awwala Inna tiba di Israel, kahat fi nisa. Inna dunia hawa al wa inna Allahu mustaghfir fiha. Fa kaifata juru Sebenarnya dunia itu adalah hijau, indah Ini Hanif, beratikan Muhammad burukai Maka Allah akan melihat Apa-apa yang kalian lakukan Takut dunia, takut nisa Hanya kalian takut masalah dunia Dan juga masalah wanita terjatuh dalam Dunia Terjatuh dalam fitnah wanita Fa inna awwal fi nar bani Israil kanat fil nisa yang pertama kali yang menimpa bagi Bani Israel adalah para wanita. Lihat bagaimana Bani Israel membunuh para nabi. Nabi Yahya, Nabi Zakaria gara-gara wanita. Tuduhan bahwasanya nabi-nabi tersebut berbuat zina dengan para wanita. Ini sangat Membinasakan Adapun umat ini Sebagaimana hadis Ka'ab bin Iyad tirmini, Inna li kulli fitnah Wa fitnatu umatil mal Inna li kulli fitnah Sebenarnya masing-masing umat itu ada fitnah Dan sebenarnya fitnah bagi umatku Adalah harta benda Ini yang paling menjadikan manusia Mendapatkan fitnah yaitu fitnah dunia mungkin dengan dunia dengan itu menimbulkan kesombongan dengan dunia banyak terdiri dari banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dunia banyak orang terjatuh dalam perbuatan maksiat dengan dunia menjadikan mereka berbangga-bangga. Nah, sebenarnya Allah sebutkan in ella dunia la imbahu Nah, seolahnya dunia adalah permainan sendaguro Nah, maka katakan bainakum pada katum bil amwal wal aulad. Jadi saling berbangga-banggaan. Dan juga saling berbanyak-banyakan dalam masalah harta benda dan juga anak-anak menjadikan bangga dengan harta tersebut. Tapi ini berkaitan dengan tanah fus berlomba-lomba dalam masalah dunia itu menjadikan tercela. Saya sudah sebutkan firman Allah yang kalian sudah hafal: Alhaqumut takhir hata surtemul makawbir berbanyak banyakan Alhakum menjadikan kain tulale. Ata'ghur alhakum berbanyak-banyak kan telah menjadikan kain tulale. Hatta surtumul makawir sampai kain tul ziarah kuburan. Nah, itu ziarah dalam waktu yang singkat. Kematian walaupun lama dari zaman Adam sampai nanti yang mulukiam walaupun kelihatannya lama, tapi itu adalah sekedar ziarah. Namanya Apalagi hidup Yang hanya mungkin 65 tahun Setelah itu meninggal dunia Itu lebih cepat lagi Rasulullah SAW Saya itu memberikan Ersadat Petunjuk berkaitan dengan orang-orang Fukara Maksudnya mereka itu Mampu Berselakoh dengan Cara yang lain dari sisi yang lainnya Itu dengan membaca Tasbih Tasbih bunyinya bagaimana Muhammad? Jempratikan dan jempratikan. Tanya uli atas. Tadi main-main. Ada tasbih tasbih bunyinya. Teraman bunyinya bagaimana? Tasbih. Subhanallah. Anda hari takbir bunyinya bagaimana? Allah Akbar Habib. Tahlil bunyinya bagaimana? Ah? Ha? Tahlil, tahlil alhamdulillah, tahlilan ni bagaimana? Apa bunyanya? Eh, Ibrahim, tahlil bunyinya bagaimana? Tahlil, ah, entah Ibrahim berikunya tahlilan ni lah, ah, eh, Hanaan. La ilaha illallah. Orang kan yang... la ilaha illallah. Itu orang-orang tahlilan dul. La ilaha illallah. Tahmid bagaimana Muhammad binnya? Tahmid. Alhamdulillah. Coba diulang tadi. Umar. Tasbih gimana? Takbir. Nah, tahlil. Tahmid. Pasti ada. Nah, harus ada basmalah. bismillahirrahmanirrahim Namp ini harus dihafalkan. Itu semuanya di, disebut pembahasan yang telah disini bahas itu setiap namp duduknya berdirinya itu senantiasa membaca zikir Nah, zikir ini apa ini? Zikir ini Nabi Ibrahim Nah, tasbih, tahmid, tahlil, takbir Baca Quran Ingat kepada Allah itu Zikir, banyak Beliau senant senantiasa demikian Itu semuanya akan bisa Melampaui orang kaya Kalau orang, -orang yang sadaqah Tidak setiap hari rata-rata demikian Tidak sebagaimana Allah ibn San Tiap hari sadaqah Mereka makan kepada 300 orang Tiap hari akan Nabi rata-rata manusia tidak istiqo kecuali pada hari tertentu. Jadi misalnya ketika Ramadan itu baru bersedekah atau ketika hari Jumat memasukkan uang seribu ke kotak amal. Nah, itu hari tertentu tapi kalau mereka senantiasa membaca tasbih, tahmid, takbir, tahlil tiap saat itu akan bisa melampaui mereka-mereka yang banyak bersolat kok. Itu ah, sekali lagi, kalau saya mobil merodihkan orang yang fakir, yang sabar itu lebih utama. Kenapa demikian? Karena sedikit, sedikit orang yang mampu demikian yang fakir bersabar. Biasanya kalau fakir itu tidak sabar, nanti mencuri makanan temannya, mencuri duit temannya, nah, mencuri sepeda tetangga dan seterusnya. Tidak bisa bersabar. Tapi kalau orang kaya yang sodakoh, itu banyak. Perkara mudah, ya tidak? Punya uang satu juta, diinfakan satu juta. Perkara mudah bagi orang kaya. Tapi kalau orang miskin, tetangganya bisa beli bakso, dia hanya nah begini aja Nah, menerawang ke awan. Nah, sulit untuk bisa bersabar. Nah, Dan mengenai amar Ma'rifah Nahl Munkar. Saya sebutkan tentang al-A'mar Ma'rifah Nahl Munkar memiliki syarat. Nah, beberapa syarat. Siapa menyebutkan syaratnya? Nah, Hayyakun Aliman. Nah, jadi yang memerintahkan itu mengetahui. Ini baik atau ini jelek Ini yang pertamanya harus mengetahui Jadi yang hendak merintahkan harus tahu Ini baik atau ini jelek Jangan sampai nanti mengajak manusia Untuk melakukan bid'ah Ini mengajak kepada kejelekan Mengarang manusia untuk Tidak berjilbab. Nah ini orang tidak tahu Orang goblok namanya Kenapa melarang wanita untuk pakai jilbab Melarang laki-laki pakai jubah Dilarang eh, Ini orang bodoh Tidak pantas bagi dirinya untuk merintahkan kebaikan Melarang kemungkinan kerana dia tidak tahu Melarang manusia untuk Membersihkan jenggotnya Dah jelas hadisnya Orang demikian tadi tidak pantas untuk merintahkan kebaikan, larang kemungkinan dia tidak tahu atau mereka tidak mengetahui mana yang baik, mana yang jelek. Mengajak manusia untuk ramai-ramai memperingati perkara-perkara buta, nusul Quran, salam merot, proklamasi dan lain sebagainya, ini juga karena kebodohannya. Tidak tahu mana yang baik, mana yang jelek Tapi ini syarat yang pertama Ayyakuna ariman Hah, Berikutnya Syarat berikutnya Hah? Nah Ayyaklam Nabi anna ma'ala Bianna halal munkar A'u ma'ruf Ya hampir, hampir seimbang Jadi kalau seorang hendak mengingkari itu Jadi harus kondisinya mengetahui benar Jangan sampai ketika nanti Bulan Ramadan misalnya Ada orang yang makan Jadi betul-betul mengetahui Yang sebenarnya ini adalah perkara yang mungkar Jadi diingkari Dan ketika ada Seorang yang masuk masjid Rasulullah menegur Karena orang tersebut langsung duduk Selaita ya fulan Apakah ngutalah telah surat wa ya fulan Asbuh mengatakan belum. Alaikum fashalil atain. Selamatkan, berdirilah. Lakukan salat dua di rakaat. Dia harus tahu betul. Antar tersebut dalam kondisi salah atau tidak. Nah. Demikian pula orang yang makan di siang hari bulan Ramadan ditanya dulu. Apakah dia ini musafir tidak musafir? Kalau dia musafir Maka boleh untuk makan dan minum di siang hari bulan Ramadan. Jasan ini langsung disalahkan, dicaci maki, kamu ini orang muslim jenggot, memakai jubah, nah, Ramadan ndak puasa lagi. Dimarah-marahi padahal dia sedang apa? Sedang musafir, sedang berpergian Pada orang berpergian ada keringanan untuk tidak berpuasa. In kuntum mas'a ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Jika kalian dalam keadaan sakit atau perjalanan maka bisa menunaikan di hari yang lain. Nah, mafhumul kalam. Dalam kita sebutkan juga apa yang dikatakan oleh Imam As-Sa'ri. La yamuru munkar illa man kana lahu salasah Tidak boleh merintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran kecuali memiliki tiga perkara. Pertama harus apa? Alimun bimaya'mur Alimun bimayanha. Nah, bimaya'mur Nah, kemudian apa? Linun bimaya'mur Walinun bimaya'mur Wa'adilun bimaya'mur Wa'adilun bimaya'mur Alim Walin Kemudian adil Harus memiliki tiga perkara ini Harus berilmu Yang kedua harus lembut Yang ketiga Harus adil Nah, ini bagi yang merintahkan kebaikan dalam kumpulan sebagaimana ucapan Al-Imam As-Sauri Al rahimallahu taala. Ini saya akan jelaskan nanti. Nah, pada kesempatan yang akan datang. Tay ini usahakan dihafalkan ini. Itu usahakan dihafalkan semuanya. Nah. Ini yang belum ditulis untuk tasmi'nya. Ini Sekarang selaporan ke Abdul Wahid jadi tulis ini namanya yang belum tulis namanya ini untuk setoran satu jus. Nah, jadi semuanya di setiap alas satu jus nanti begitu lulus pindah jus berikutnya lulus just kedua misalnya pindah lagi jus berikutnya pokoknya setiap setoran satu jus. Ini semakin lama ini semakin sulit ya, kecuali kalau yang salahnya sulit dulu baru yang mudah. Nah. Jadi usahakan nanti. Jadi ya, berarti dibuat rata-rata, itu sebulan, itu tambahnya satu juz, Nah, gitu. Bulan satu jus, nanti dalam tempo sekitar 6-2 tahun sudah khotam Al-Quran. Nah. Kalau targetnya, jangan jadi pemalas, jangan sampai setiap setahun, pasti tidak lulus. Akhirnya jus 30 itu saja. Sepanjang tahun jus 30 tesnya. Nah. Ini super malas, nah. Terima kasih